Wa kala Rabbukum u du'uni estajib lakum Fëndarua që ofëtë Allahus përnavë ta'ala Ma taj lafë dërojmë I shprehim minjohin ton të plotë Për gjithë shka që në ka dëruar për mirësive të dënjas dhe akiretit E lusëm Allahus përnavë ta'ala që të ashtoj dhe zimin ton dhe forcoja të në të nabëj në pasu e si të dejnë të Muhamedit sallallahu lehi ve sellem. Në të dëshmojmë se nuk ka të adhuruar tjetërve që Allahot s.a.w. Aja është i vetëmi që meriton adhurimet për kushtimin dhe dedikimin e plotë. Dëshmojmë gjithashu se Muhamedit s.a.w. është profeti i mëshirës, është mbajtësi i flamurit të hamdit, të lafderimit Allahot a zhe o gjem. Dhe e falenderojmë Allahot s.a.w. që në ka bërë pasu e së të ti dhe lusim Allahun e Zogjel që ne të vazhdojmë këtë rrugë dheri sa të takojmë Allahun së përnu ta'ala dhe ditë në rinjalljes ne të rinjallami në nflamurin e Muhammedit sallallahu aleyhi wa sallem Fadushim, Muhammedit sallallahu aleyhi wa sallem ashtu si kurse e ka edhe emrin që vjen nga baza e hamdit pra Muhammedit është personi me cilësit më të lëvduara më të lavdishme me cilësit më me të mrekullueshëm si një profet i zgjedhur, si një adhurojës i përkushtuar ndaj Allahut Azza wa Jell. Muhamedi sallallahu alei ve sellem është ai që më së shumti e lavdëroi Allahun Azza wa Jell. Askush nuk e ka lavdëruar Zotin Subhanallahu Teala më shumë dhe në mënyrë më të plotë dhe të përkushtuar se sa Muhamedi sallallahu alei ve sellem. Për Krisht, për këtë arsye Allahu Azza wa Jell e vendosi këtë profet të mrekullueshëm në atë që quhet maqamul Mahmud. Pra grada e lavdis, e lavdërimit, sepse ai vërtet është lavdëruesi më i madh pra, i Allahut Azza wa Jell. Adhurusi më përkushtuar ndaj Allahut Subhanu Teala. Dhe ymeti i tij quhet ymeti i hamadunve. Pra ymeti i lavdëruesve të Allahut Subhanu Teala. Nuk ka ymet popull që do të hyjë në xhenet përpara popullit të Muhamedit Sallallahu Alaihi Wasallam. Të gjithë popujt do të hyjnë në xhenet pasi të hyjë populli i Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem. Pasi të hyjnë pasuesit e si këtij profeti që e lavdëroi Zoti angelëshanhu në gradën më të lartë dhe në formën më të plotë të lavdërimit. Pra, sikurse ka ardhur ul hadithe nga profeti sallallahu alejhi dhe sellem, awwalul umami takhuna fil janna, pra të parët umeti do të hyjnë në xhenet është umeti populli i Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem sepse ky është umeti i lavderimit, janë ata njerët të cilët e lavderojnë mësë shumëti Allahun nëzë dhe o gjelë. Dhe të parët që do të hynë në gjenet nga umeti Muhammedit s.a.dhe të jenë hammadunët, dhe të jenë ata që mësë shumëti e lavderojnë Allahun gjeleshanuhu me hamde. E pra, në këte emision do të flasim për hamdin, për falenderimin, minjohjen dhe lavderimin Allahot të zë dhe o gjelë. Pra, Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdi, duke filluar me përshkrim ose për kufizimin e tij, hamdi është thurja e lavdeve për Allahun Azza wa Jell. E përziër kjo ky lavdërim pra me dashuri dhe madhrim. Pra ne e lavdërojm Allahun Azza wa Jell i thurim hamdati, duke thënë Elhamdulillahi, duke, el duke e lëvduar Zotin ton Subhanehu ve Teala nëpërmjet emrave të cilësive të Tij dhe duke bër këtë në shenjë dashurie dhe madhërimi për Allahun subhanu teala. Pra hamdi është te lavdëruarit e Zotit dhe ky lavdërim të bëhet me dashuri dhe madhërim. Nuk lejohet hamdi për askënd tjetër veç Allahut subhanu teala. Pra vetëm Allahun azza wajel ne e lavdërojm. Sepse sigurisht se është edhe fillimi i Kur'anit, Surel Fatiha, që themi alhamdulillahi rabbil alamin, pra të gjitha llojet e hamdeve lavdërimeve thurjes lavdëve me dashuri dhe madhërim i takojnë vetëm Allahut Azza wa Jell. Sepse ai është i përshkruar me emra dhe cilësi të, të mrekullueshme. Veprat e tij janë të plota, janë të drejta dhe bazohen mbi bamirësinë dhe mëshirin e Allahut subhanahu wa taala dhe drejtësinë e tij absolute. Po kështu, domethënë Allahu subhanahu wa taala lavdërohet për shkak edhe të mirësive të shumta që u ka dhuruar robërve. Pra elhamdu, pra elhamdulillahi rabbil alamin, hamdi është shprehje lavdiz lavdërimi i Allahut subhanahu teala nëpërmjet emrave dhe cilësive të tij, por edhe është gjithashtu edhe shprehje e mirnjohjes për mirësitë që ka dhuruar Allahu subhanahu teala. Kështu pra, tahmidi dhe hamdi kanë një rëndësishë shumë të madhe që do të shpjegoj më dhe më poshtë diçka më tepër rreth kësaj çështjeje, por ky është për kufizimi pra i hamdit. Për hamdin është edhe njëherë lavdërimi i Allahut subhanahu teala nëpërmjet emrave dhe cilësive të tij në shenjë dashurie dhe madhërimi për të dhe shprehja e mirnjohjes për Allahun subhanahu wa taala për gjithçka që ai ka dhuruar. Tahmidi në Kur'an ka ardhur në shumë në shumë e shumë ajete. Madje ka, domethënë, gati 40 vende në Kur'an, 40 ajete të Kur'anit. Madje Allahu subhanahu wa taala me hamdin e ka hapur librin e tij më të zgjedhur që është Kur'ani. Fjala e Allahu subhanahu wa taala është hapur me fjalën alhamdulillahi rabbil alamin. Pra alhamdulillah lëfdia e mirnjohja plotakon Allahu subhanahu wa taala, Zoti i botrave. Gjithashtu Allahu subhanahu wa ta'ala disa nga suratet e Kuranit i ka hapur pra me hamd. Dhe këto sure për shembull Sura Fatiha, Sura Enam, Sura Kehf, Saba dhe Fatir. Të gjitha këto janë çelur me lavdërim thurur Allahu subhanahu wa ta'ala për më fjalën alhamdulillah. Më dje Allahu subhanahu wa ta'ala e ka hapur bëshum ajete kuranore dhe krijimin e tij Allahu subhanahu wa ta'ala ka filluar me lavdërim, e ka lavduruar vetveten Allahu azza wa jall për kryjimin e ti dhe për vendosin e dritës dhe e rësire. Së kërësër është në surën e në amë kërë thotë Allah s. të ala, në fillim të këse surëje, Elhamdulillahi lëdhi khalaqës samawati wal arda, o ja alët dhulumati wal nur. Pra, fërëndërimin të konë Allahut, lafdia e plot dhe hamdët e plot a që ofshin për Allah s. të ala, i cilë ka kryuar qinë dhe token dhe vendosi rësire dhe dritën. Pra Allah s. të ala është i laf a i është lefderuar si kryuas, si furnizuas, si kujdesari gjithë shkaj e që ka kryuar, pra Allah së në tala i takon eh, lefdia e plot për gjithë shkaj që ka kryuar dhe për për kujdesin e ti. Allah së vë gjellë edhe kur ka folur, në më thëmë për mbylljen e gjithë saj qështje e pra të kryimit dhe gjithë shkaj që do të vimë pas, kur ka folur për, eh, për fundimin e banorve të gjenetit, cësillë do t'i lumëtorohen për jetësish në gjenet, dhe për fund në ziar në jehenemit Allahu subhanahu wa taala përsëri ka lavdëruar veten e tij. Pra Allahu subhanahu wa taala në ajetin kurano në surën Zumar thotë veti që për të par më laj që thotë se si ata do të renditen dhe rrshtohen rreth rrotull arshit të Allahu subhanahu wa taala. Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Ata do të delirsojnë Zotin subhanahu wa taala duke i thur lavdë atij bihamdi rabbihim. Duke lavdëruar Zotin e tyre. Wa qudhi wa qudhi baynahum bil haqqi dhe mes tyre pa mes gjithë krijesave do të gjykohet me drejtësi. Allahu subhanahu wa taala do të shpërblej ata që punuan veprat mira, që ndruan brenda kufive dhe porosive dhe ti, dhe të tij, do të shpërblehen me të mirat e përjetësisë në xhenet dhe do të ndeshcoin me drejtësinë Allahu subhanahu wa azza wa jall ata që i shpërfillën këto kufi të tij dhe u larguan nga e vërteta. O ku do i bejnuhum bil haqq? U qil alhamdulillahi rabbil alamin. Fa pasi do gjykohet dhe të vendosen me drejtësi Për gjithë të mirët me të mira dhe për gjithë të këqinj me ndëshkim edhe për cilsinë në në xhehenem, atëherë do të thuhet waqile elhamdulillahi rabbil alamin. Falënderimi lavdia e plot i takon Allahut, Zotit të botrave. Pra, Allahu ta zezel i takon falënderimit dhe mirnjohja, i takon lavdia e plot për atë që ka krijuar, për për kujdesin e tij për krijesat e tij, për gjithçka që na ka udhëzuar dhe atij i takon mirnjohja për shpërblimin dhe ndëshkimin, sepse Allahu subhanahu taala është i urtë, i gjithdijshëm, mëshirues por edhe i drejtë. Dhe Allahu subhanahu wa taala i jep shpërbimin atij që meriton dhe ndeshkon pikërisht atë që e meriton me drejtsinë e tij dhe me urtësinë e tij. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala e ka përmendur hamdin, domethënë ka përmendur faktin që ati takon lavdinë e hamdit në dynjë dhe në axhiret, pra në këtë jetë dhe në jetën tjetër. Siç ka ardhur në ajet Kur'anore ku thotë Allahu subhanahu wa taala Ai është Allahu i adhuruari, nuk ka ta adhuruar tjetër me merit që duhet adhurohet vetë ti. Ati takon lavdia në të parën dhe në të fundit, pra në këtë jetë dhe në jetën tjetër. Pra Allah, për Allahu subhanahu wa taala i takon lavdia për krijimin, për përkujdesjen e tij, për gjithçka që ka krijuar, për errësirat dhe dritën, i takon lavdia për gjykimin e tij të drejtë dhe shpërblimin që jep apo ndëshkimin, dhe atij i takon lavdia në dynjë dhe në ahiret. Pra, hamdet janë për Allahu subhanahu wa taala tërësisht, pambarrësisht dhe në dynjë dhe në ahiret pranë në këtë dynja, në axhiret olehu l hukmu ve ilehi turjaun. Ati i takon domethën gjykimi dhe sundimi dhe tek ai do të ktheheni të gjithë për gjykim, thot Allahu subhanahu wa taala. Pa dyshim që grada e hamdit është shumë e lartë. Është një nivel, domethën i i lartë i adhurimit. Dhe sigurisht edhe shpërbimet e tij janë të shumta. Hamdi është nga ato vepra të cilat mbushin qiehet dhe tokën dhe të gjitha hapësirat me seva për besimtarin dhe besimtarë dai që vazhdimisht i thur hamde Allahu subhanahu wa taala ai do të jetë në gradë shumë të lartë dhe shumë afër Allahut azza wa jalla në varësi të thurjes së hamdeve sepse hamdi është pjesë e namazit pjesë e Fatihas që është thelbi i namazit dhe shtylla kryesore e saj pra sa më shumë hamde të thurim Allahut azza wa jalla aq më shumë do të na ofrohet udhëzimi Allahut azza wa jalla sikurse e ashtën këto në hadithin e profetit sallallahu alaihi wasallam hadith kutsi madje që Allahu azza wa jalla është ai që kë thotë këtë fjalë Kur thot që unë kam dhar namazin që është e, Fatihaja domethën e kam dhar me sorbit me sorbit dhe me e dy pjesë gjysma ta kam robitin e gjysma për mua nëse thot robi elhamdulillahi rabbil alamin Allah subhanahu wa taala thot ma thuri hamdar robim nëse thot errahmanir rahim thot Allah subhanahu wa taala athna ali abdi me per lvdoi dhe shtoi lvdatat robim për mua thot Allah subhanahu wa taala kur thot robi maliki yawmid ja din sundos ditën e gjykimit Allah subhanahu wa ta'ala thot: "Majjadani 'abdi", fa Allah subhanahu wa ta'ala qaa: pra, "Ma madhroo'i rubihim". Dhe kur robi thot: "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in", vetëm ty ta adhurojm dhe vetëm tek ti ndihm kërkojm dhe mbështetje. Allah subhanahu wa ta'ala thot: "Hatha bayni wa bayna 'abdi", kjo është mes meje dhe robi tim. Dhe kur robi thot: "Ihdinas sirata al-mustaqim", neuzon rrugën drejt. Sirata alladhina an'amta aleihim, rruga natyrë që beqatojmë me të mira. Ghayr al-maghdubi aleihim wa lad-dallin, dhe një rrugë natyrë që në të cilëve u zemërove dhe ata të cilët ishin të humbur, atëherë kur thotë robi këtë fjalë, kjo është lutja dhe kjo është pjesë e vitakon robit, Allahu subhanahu wa taala thotë hadhari 'abdi wa li 'abdi, abdi ma sa'al. Kjo e të kor robtim, se rob i ndot marr atë që kërkon. Pra, duke bërë një lidhje në fillim me hamdin, me për lëvdimin, sepse hamdi është për lëvdim. Pra, thurja lëvdatave të shumta, sa më shumë ta lëvdor Zotin, sa më shumë ta madhërosh atë, do të krijohet në zemrën e robit një madhërim i mjaftueshëm. E dashuria e mjaftueshme, frik respekt për Allahun subhanu teala, shpresë për shpërblimin e tij, atëherë ai do të bëhet prej robërve adhurues të Allahut azza wa xal. Atëherë vërtet ai do të adhurojë vetëm Allahun subhanu teala dhe do të mbështetet vetëm atij. Dhe nëse vijnë këy nivel, atëherë të gjitha lutjet që ai drejton Allahut subhanu teala, ato do të jenë të pranueshme. Ja për këtë është vlera e hamdit. E për lëvdimin Allah, e Allahut azza wa xal, dhe nëpërmjet për lëvdimit ofrohen shumë shumë udhëzime në Allahun subhanu teala. Lëvdimi Allahut Azzehual Gel, thuria el hamdeve për të i mbushin qiellin dhe tokën me sevape dhe errëndojn peshonën e besimtarit dhe besimtares në ditën e gjykimit. Sot profeti sallallahu alejhi dhe sellem, ahadithin që transmeton Imam Muslimi, pastërtia është gjysma e imanit. Të qenë njëri i pastër. Këtu bëhet fjalë për pastërtinë fizike, për pastërtinë rituale dhe për pastërtinë shpirtërore, pra nga të gjitha llojet e sëmundjeve. Walhamdulillah tamlaul mizan, kurse elhamdulillah mbush peshorën tëmla ul mizan peshorën e romit e mbush elhamdulillahi hamde të shumta dhe feja jon është hamd feja jon në të gjitha dispozitat e saj urdhëresat e ndalesat e saj është e gjitha thuria hamdi ndaj Allahu subhanahu wa taala pra thuria lofdatash ndaj Allahu ta'azza wa jall respektim, dhe respektimi i madhështisë te madhëria e Allahu subhanahu wa taala pra elhamdulillahi temla ul mizan elhamdulillahi pra e mbush peshorën wa subhanallahi walhamdulillahi të mlaani ma bejnë sëma i vol ardhë. Dersa këtë të dyja, pra subhanë Allah dhe elhamdulillah, mbushin hapsiren mes qjeve dhe tokës. Të mlau ma bejnë sëma i vol ardhë. Pra mbush hapsiren mes qjeve dhe tokës. Mbush me sëvape. Mbush me kënesin Allahus përnë të halë ndajteje dhe ndajvepërve që të i bëndë. Të mbush ty dhe të përkryjën dhe të përsos dhe të plotëson në përmjet të udhëzimit udhuru Elhamdulillah, falendimi Allahu subhanahu wa taala dhe thuria hamdeve është një adhurim i kërkuar dhe i synuar shumë që robi vazhdimisht të mbush kohën e tij, të mbush uh, gjendjet e tij me me të tilla adhurime, por normalisht padyshim që falendërimi i takon vetëm Allahut subhanahu wa taala. Dhe Allahu azza wa jalla është ai që ka krijuar, ai që na furnizon, ai që përkujdeset për ne në çdo moment. Ne jemi tërësisht të varur te Allahu subhanahu wa taala dhe asnjëherë nuk mund të bëhemi të pavarur nga ai. Të gjitha krijesat kanë nevojë për Allahun e Supremital. Prandaj dhe ai duhet falëndëruar vazhdimisht dhe gjithmonë, çdo gjendje dhe çdo kohë dhe në çdo vend. Por, janë disa raste dhe disa momente në të cilat hamdi është më i këshilluar dhe më më i synuar dhe i porositur nga Sheriati. Ne mund të përmendim disa nga këto raste. I ka përmendur profeti sallallahu alejhi dhe sellem në hadithe të ndryshme, për shembull është eligjuruar dhe është e synuar dhe e pëlqyeshme që përmendet falënderimi hamdi dhe Allahu subhanahu wa taala kur mbaron se ngrëni dhe peri ushqim pa mbaron se ushqyeri thot profeti sallallahu alaihi wasallam te hadithe rasulime muslimani pra Allahu subhanahu wa taala kënaqet dhe kënaqet shumë nga robëti nëse ha një kafshat dhe ha një ushqim dhe thot elhamdulilah yahmiduhu alaiha pra thot elhamdulilah sa falënderimi dhe mirnjohja lavdia takon Allahu taza ja Dhe kur pi një gllënjk ujë ose një pije, sigurisht lejuar nga Allahu subhanahu wa taala, e falënderon Allahun, pra thotë elhamdulillah. Allahu kënaqet, kënaqet dhe kënaqet shumë. Lejër dha, kënaqet nga robi dhe është i kënaqur prej tij. Nësah, në ushqim edhe pijë diçka dhe thotë elhamdulillah. Gjithashtu, elhamdi, pra elhamdulillah është ligjëruar të bëhet në namaz. Sigurisht e përmendet në fillim të Fatihas, pra Fatihaya vetësh hamd ndaj Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu është në momenti kur ngrihemi nga rukuja, sikurse kemi përmendur, kur themi Rabbana laka alhamd mila semawatiu mil alardi brazot pra to ta kun lafdia, të mbushet qielli i plot, toka plot deri në fund të hadithit që e transmeton Imam Muslimi dhe kemi shpjeguar në mësime të tjera. Gjithashtu, hamdi është i ligjëruar në fillimin e hutbeve, të mësimeve, në fillimin e shkrimit të librave, në fillimin e një lidhjeje me një akt martesor, pra ne falenderojmë Allahun subhanahu wa taala duke lëvduar ata membrat e cilësisë së tij dhe duke shprehur që me përmendjen dhe lavdërimin Allahu subhanahu wa taala të zbresë beqatia mbi një lidhje të re që sapo do të lidhet, do të formohet një familje. Pra, Hamdi këshillohet prandan të gjitha hapjen e këtyre punëve që përmendëm dhe është i ligjëruar dhe i shpërblyshëm në to. Gjithashtu, domethën Hamdi është i ligjëruar të thuhet domethën kur ne dëshirojmë të mirë ose për të ruajtur nga një ekeqe. Domethën Nëse ndodh një e mirë dhe na ka shpëtuar nga një e keqe, qoftë për veten tonë, qoftë për të afërmit tonë, pasurinë tonë, në, në diturinë tonë e tjera e tjera, është e ligjërueshme që ne falënderojmë Allahun subhanahu wa taala me fjalë dhe me zemër, edhe me vepra. Pra, hamdi është domethënë i ligjëruar dhe në raste të tilla, pra kur ndodhin mirësi nga Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu, hamdi është i ligjëruar kur dikush të shtin, pra nëse ne në të shtim dhe të të shtiturit është çlirimi i shumë më shumë mikrobeve dhe cilat grumbullohen në hund ose në kokë dhe dalin një ashtë dhe përmjet këti procesi kajqë të rëndësishën dhe kajqë të shëndetishën. Pra duhet që ta falendorim Allahumë profetë mirësi kajqë të madhe që ne idhuroi momentin kër në teshtim. Pra ndaj dhe profetis Allah s.a. ka këshiluar kër thotë, dhe se dikush do më thënë teshtim të thotë Elhamdulillah, pra duhet thotë të falendorim Allahumë nëzëzëvë gjellë. Gjithashtu Ne jemi këshilluar nga profeti sallallahu alaihi wasallam që nëse shohim dikë që është provuar me një sprovë, me një sëmundje të vështirë, të keqe ose me një sëmundje e cila vërtet është e frikshme, qofshin ato defekte të shfaqura në trup apo në mendje apo të gjithkund tjetër, ne falenderojmë Allahun subhanahu teala me një formulim i cili sikur zot tashikojm është i mrekullueshëm dhe shpërblimi që ofron Allahu subhanahu teala për këtë formulim dhe këtë falënderim është mjaft i madh ka thëmë profetisallahu resullem, manraa mubtelen fekal, pra i që shikon dike që është sprovuar në shëndetin apo në veten e ti, le të thotë, për enderimin të akon Allahut, lefdia i takon Allahut, i cili më shpëtoj i mua dhe më ruajti mua nga jo me të cilin të sprovojti, pra ë, që sprovojti njeri, dhe më daloj i mua mbi shumë e shumë që ka kryuar, me shumë e shumë kryesej ka kryuar me një dalim që më ruajti nga kjo sprovë. Qoftë profeti sallallahu alejhi wasallam, nëse dikush e thotë të fjalë, kur shikon dikë të provuar, Allah subhanahu wa taala e ruan nga ajo sprovë atë kur nuk e godet ajo sëmundje. Pra nëse duam që ne të jemi të shpëtuar nga një sëmundje saktuar që i friksohemi. Nëse shikojmë njëri të provuar me këtë sëmundje dhe themi këtë lutje, elhamdullillah kemi një premtim nga Allahu Azza wa Jell, që ajo sëmundje kur nuk ka për të na goditur dhe për të na shkatëruar. Pra elhamdullillah, kjo është një premtim i mrekullueshëm dhe një mënyrë për të u ruajtur. Dhe elhamdulillah, këto formulime të si edhe nga profetit S.A.R. Kanë të fshehta, që vetëm Zotë i Madhë, subhanu ta'ala i di, prandaj dhe ka porositur profeten e ti për ta plotësuar mirësin dhe nimetin e ti ndaj nesh, si populli i këti profeti të zjedur. Prandaj është dhe tyrë për ne që ti mësojmë të lutje dhe ti praktikojmë vërshdimisht ato, dhe në përmjet tyre ne të synojmë këtë arimë gjdo të mirë të dynjad dhe akireti dhe të shpëtojmë nga gjdo e ke e dënyas dhe e xhiritet. Gjithashtu, hamdi është i ligjëruar që të shtohet dhe të kultivohet, qoftë kur jemi në gjendje të mirë, me mirësi dhe begati nga Allahu subhanahu wa taala, me gjëra që na kënaqin zemrën dhe shpirtin, qoftë në rast të kur ne sprovohemi dhe mbase goditemi nga gjëra të cilat na shqetësojnë dhe na trishtojnë. Prandaj gjithmonë hamdi është i pranishëm në jetën e muslimanit. Nëse e kap mëira, sikurse ka, ka ardhur nga profeti sallallahu alaihi wasallam, Nëse ata embulonte ndonjë mirë ose nga në një mirësi, a i dhurohej nga Allahu spontanë ndonjë mirësi, ai thoshte elhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimu ssalihat. Fa ndarimi i takon Allahut me begatin bujarin dhe mirësinë të cilit plotsohen të gjitha të mirat, të gjitha begatit. Ndërsa kur ekodisnte ndonjë keqë ose ndonjë sprov apo fatkeçi, ai thoshte elhamdulillahi ala kulli hal. Fa ndarimi i takon Allahut, dhe lavdia e plot i takon Allahut azza wajel në çdo gjendje. Ra qoftë i mirë, qoftë. Kur i jeni fatkeqsi, muslimani gjithmonë lavdëron Allahun Azza wa Jell, dhe kështu na ka mësuar Allahu subhanahu wa taala dhe na ka edukuar profeti sallallahu alaihi wasallam. Hamdi përdoret dhe në momentin kur ne biejm në gjumë, duke thënë 33 herë elhamdulillahi, elhamdulillahi, pra 33 herë para se të bëjmë gjumë, themi 33 herë subhanallah, 33 her, elhamdulillahi dhe 34 herë Allahu akbar. Dhe kjo sigurisht që ka një dobi të arsyeshme, madje dobia sajë shumë shumë madhe. e madhe. Lavdërim i Allahut subhanahu wa taala dhe shprehja e lëvdateve ndaj tij, edhe në momentin kur biejm gjumë, vërtet ka një ndikim çuditshëm, madje një ndikim jo vetëm shpirtëror, por ndikim fizik. Profeti sallallahu alaihi wasallam një ditë i kërkohet nga Fatimia, vajza e tij radhiyallahu anha, i kërkohet që të jap ose të mësonjë një shërbëtore, sepse vërtet Fatimia ishte martuar me Aliun radhiyallahu anhu an huma. Vërtet Aliu ishte një njerëz mikpritës dhe gjithmonë priste miqtë për e përcjellte. Dhe ngarkesat të saj ishin të shumta, ndaj i kishte nevojë për një shërbëyese. Kishte nevojë për një që ta ndihmonte domethënë në punët e saj. Dhe i vintë turp që t'ia kërkonte babait të e e saj, Profetit sallallahu alejhi wasallam. Dhe i tha Aliut, dhe kur Aliu radhiyallahu anhu i kërkoi Profetit sallallahu alejhi wasallam për t'i dhënë një ndihmuese në shtëpinë e saj, për Fatimen, atëherë Profetis sallallahu rejë sellem e odhëzoj në i pun të mrekullushme, e cila do t'i mundëson të asaj të njëtën forcë dhe të njëtën e, nivel në aftësie dhe, dhe pune që do t'i ofronte dhe një shërbëtorë ose një muese. Për qëfar i sugëroj Profetis sallallahu rejë sellem? I sugëroj që para se të bjesh në gjumë, thuaj 33 herë, alhamdulillah. 33 herë, subhanallah, dhe 34 herë, Allahu akbar. Nëse thua këtë, atëherë Allahu subhanahu wa ta'ala do të jap aq forcë sa do të vënçonte atë punën e një nikuhut. Do të jap dy fish nga forca dhe fuqia jote. Pra kjo ka një ndikim fizik, sepse profeti sallallahu alaihi wasallam, sikur sa thotë shkolli islam, i Islamit, kemi timi rahimehullah, fra, profeti alayhissalam e udhëzoi vajzën e tij në diçka që të përmbushte kërkesën e saj. Pra, këtë fjalë, nëse thuhen para se të bimë gjum, alhamdulillah të nesërmen jeriu do të gjej dyfishin e forcës dhe aftësisë ti. të tij dhe bëhet e mundur që ai të kryejë një volum pune shumë më të madh se sa do ta bënte pa e kryer këtë adhurim. Çu pra dobia e Hamdi duket qartë në atilla hadithe, thu sallallahu subhanahu wa taala të na bëjë për atyre që hanhamadun, janë, janë lavdërues të tij ashtu sikur sa i kënaqet dhe na ka porositur, qendroni në pjesën e dytë të këtij emisioni për të përmendur edhe disa raste të tjera ku përmendet Hamdi, elallahu subhanahu wa taala që na fal gjunafet dhe të na udhëzojë në më të mirën, Allahu Allah Allah është më i mirë. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Elhamdulillahi. O selatu wassalamu ala rasulillah. Fendorë çoft Allahu subhanahu wa taala paqja dhe bekimet Allahu subhanahu wa taala qofshin Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kështu për hamdi është bashkoudtar i myslimanit dhe mysmanes në mnyrë të vazhdueshme në çdo gjendje dhe çdo vend por në mënyrë veçantë në këto raste të cilat po i përmendim dhe ndërto është dhe pasi pra ngrihemi nga gjumi pra kur ngrihet nga gjumi besimtari direkt falenderoan Allahu subhanahu wa taala gjumi në vetvete është një mirësi nga Allahu subhanahu wa taala është mirësi në këtë dynja gjumi është qetësim nga shqetësimet e ditës dhe nga streset dhe nga shqetësimet nga madje iriu nuk mund qetësohet njeriu i shqetësuar dhe i zhytur në fatkeqësi gjumi është mshirë për të gjumi Allahu subhanallahu te perme ti e qetson por dhe kthimi në jetë nga gjumi pra i cili është është vllai i vdekjes është një mirësi nga Allahu subhanallahu te ala sepse sigurisht e thot Allahu subhanallahu te ala është ai i cili i merr shpirtrat të cilat e, i kanë ardhur koha të vdesin por edhe ato të cilat akoma nuk kanë ardhur koha të vdesin Allahu subhanahu wa ta'ala i merr shpirtat kat Allah subhanahu wa ta'ala ajet Kur'anit sura Az-Zumar. Pra Allah subhanahu wa ta'ala i merr shpirtrat kur vdesin, por edhe ato cirat nuk vdesin gjatë gjumit të tyre. Dhe Allah subhanahu wa ta'ala i mban ato shpirtra për cisë ka përcaktuar vdekjen, dhe Allah subhanahu wa ta'ala i lëshon, pra i kthen ato shpirtra që të kthehen tek trupat e tyre për të vazhduar jetën në një afat të përcaktuar nga Allahu Azza wa Jall. Pra Allah subhanahu wa ta'ala gjatë gjumit i merr shpirtrat e robërve dhe pastaj i kthene ata cilët ka përcaktuar që të vazhdojnë jetën dhe i mban ata që ka përcaktuar që të vdesin. Pra, tekthimi i shpirtit është një mirësi tjetër nga Allahu subhanahu teala. Është një lloj sikur se të ka rikthyer jetën. Dhe jeta na merr dhe na kthehet nga Allahu subhanahu teala në të vazhdueshme çdo ditë apo natë, saaj që ne fllem dhe zgjohemi. Pra kjo është një mirësi nga Allahu azza vajel, ku na jepet na kthehet jeta pas. Prandaj dhe ne duhet ta falenderojmë Allahun azza vajel duke Allah, thënë, "Falënderimi i ka Allahu subhanahu teala." El lavdia e tokonati që na e ktheu jetën ahyana pasdema amatna. Pra ne theu jetën na dha personit jetojm pasi që na vdhij. Badema amatna pasi që na nai mori pra shpirtin në formën e, e gjumit. Dhe gjumi është i paraqërt me vdekjen. Po, nuk është si vdekja, sepse vdekja është shkuputje e plot e shpirtit nga trupi, por se gjumi është një vëlla edhe i paraqërt me vdekjen dhe i ngjashëm me të. Pra Allahu subhanahu wa taala dhakun lavdia Çaj nai ktheu përsëri jetën, badama amatana ve ileh in-nushur, detekai është kthimi. Pra njeriu sa hap sytë në mëngjes, kur Allahu subhanahu wa taala i kthejnë shpirtin, ai e falënderon Zotin që ia ja riktheu mundsinë që jetoj të jetojë në këtë botë, punoi punë të mira, por përsëri i kujton vetes se do të vijë dita që tek Allahu xhazzel do të kthejmë të gjithë. Do të vijë ai ditë kur ne të lajmash shpirtin Allahu subhanahu wa taala dhe të mos nai kthejmë. Por Ne shpresojmë që ajo ditë, dita më e lumtur, sepse është dita e takimit me Allahun Azzeh Zel, dita kur ne do të na shpërblei Allahu Subhanu Teala për punët e përdhurimet tona, edhe pse të mangëta dhe modeste, por me bujarinë e madhe të Allahut Azzeh Zel, janë shumë të shpërblyera dhe ne shpresojmë në Allahun Azzeh Zel. Pra robi, kur ngrihet e falënderon Zotin Subhanu Teala, por dhe i rikujton vetes vazhdimisht dhe vazhdimisht sa herë që zgjohet në flegjum, i kujton që një ditë do të vijë koha që të kthehemi tek Allahu Azza wa Jael dhe të shpërblejmi për punën tonë. Pra është një nxitje vetvetes, një rikujtim i saj për të punuar vepra të mira dhe gjithmonë të jemi prej lavdëruesve të Allahut Subhanu Teala. Pra e nisim ditën me lavdërimin e Allahut Azza wa Jael. E nisim namazin me lavdërimin e Allahut Subhanu Teala. E nisim fjalën tona, veprat tona, shkrimet tona, librat tona, madje edhe aktet e martesave apo sa aktet e rëndësishme, të gjitha ne i nisim me lavdërimin e Allahut Azza wa Jael, duke shpresuar që Nëpërmjet lavdërimit, thurjes së hamdeve, pra, në vdatave për Allahun subhanu te ala me emrat e cilësit e Tij, nëpërmjet mirnjohjes që shprehim Zotit tonë subhanu te ala, ai të na shtoj beqatin e këtyre të mirave që synojmë, të na ruajë të mirat që na ka dhënë, të na i kultivojë dhe, dhe, dhe, dhe të shtojë ato derën ditën që na takojmë dhe Allahu subhanu te ala të jetë i kënaqur dhe të na shpërblojë përjetësisht me të mirat që ne synojmë dhe kërkojmë prej Ti. Gjithashtu, në rastet kur përmendet Hamdi është pas çdo namazi që ne falim, namazeve farzeve, është e ligjëruar të themi 33 herë subhanallahu, 33 herë elhamdulillahi dhe 33 herë allahoe akbar. Dhe kjo është transmetuar nga hadithet e profetit sallallahu alejhi dhe sellem. Madje, i ditë njerëzit e varfër shkuan tek profeti sallallahu alejhi dhe sellem dhe i thanë, o dërguar i Zotit, pasanikët vëlezitan të pasur, ne i kaluan me sevape, duke dhënë sadaka. Na tregon një punë që ne të lërzojmë dhe të ngrihemi lart, marrim sevape shumë dhe të afrohemi me Ta. Dhe të në e zengrimi në gradin e tyre të çevapëve pa profetit sallallahu alejhi dhe sellem pas çdo namazi thoni 33 herë subhanallahu 33 herë elhamdulillahi pa 33 herë allahu ekber ai thotë këto askush nuk vjen më mirë sa ai ditën e gjykimit vetë ai që ka bërë si kjo punë ose më shumë se aq e mësuan të pasurit të jetën veprë të mirë edhe ata filluan ta veproin të varfish shkuan tek profeti sallallahu alejhi dhe sellem dhe i thanë o dërguar i Zotit edhe ata filluan të veprojnë këto vepra na trëgoi edhe ne vepra të tjera që të bëjmë dhe të të kallahu, t'a afrohemi tek Allahu subhanu teal. Atëherë profeti sallallahu alejhi dhe sellem tha, "Kjo është mirësia e Allahut, ai adhuron atë që dëshiron ai." Pra, elhamdulillahi është prej atyre për kujtimeve dhe adhyrimeve që bëhen pas namazeve. Gjithashtu është prej sunetit, domethënë përmendja e hamdit në duat e mëngjesit dhe të mbramisë. Nëse njeriu ngrihet ose domethënë ngryset, pra tha, "O Zoti im, nuk agon me mua ose nuk ngryset me mua ndonjë mirësi ose me ndonjë nga krijsat e tua pra të gjitha mirësitë që me të cilat ne agojmë dhe ngrysemi janë vetëm të tua krau zoti madh të tuaj janë gjitha këto mirësi ti i ai vetëm dhe nuk ka shok pra ai që thot këtë në mëngjesën e mbrëmje i thot të fjal duke deklaruar se vetë Zoti Subhanu Teala që i dhuron këto të, të mira ai e ka dhën hakun e lavdërimit dhe falënderimit dhe mirnjohës për Allahun Subhanu Teala për as ditë Pa kjo është vërtet një punë shumë e mirë sepse duke i dhën hakun Allahu ta zezojë dhe mirnjohjen për të mirat që të ka dhënë, ato të mira do të ruhen dhe do të kultivohen dhe shtohen. Gjithashtu thuhet ku ne mbarojmë një meclis, një ulje, një tubim, ne duhet të themi sigurisht se kem përmendur edhe në emisione të tjera subhanakallahu bihamdik, eshedo la ilaha illa ant astaghfiruka pra, wa tubtu ilka wa bihamdik. Edhe këtu përmendet hamdi lavdërimit Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu përmendet gjat hipjes në mjetin e udhëtimit, duke thënë in bismillah alhamdulillah para pseri ndërdrimi edhe në momentin kur ne hipim në në mjetin e udhëtimit, etjerë të tjera raste të cilat përmendet hamdi, pra hamdi sigurisht se u përmend, është shumë i rëndësishëm dhe mjaft i përdorshëm në jetën e muslimanit. El usallahu subhanahu wa taala të bëj nga ata që lavdërojnë atë ashtu sikurse duhet, në mënyrën që ai na ka mësuar dhe el usallahu subhanahu wa taala që ti shtoj dhe begatoj مرسيت ذاتي اكملت يومي سينا قدروار سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الله يجوز بلفه تميره السلام عليكم ورحمه الله وقال ربكم ادعوني استجب لكم